بران مخترم عوریل کو در شیح القرآن علاما محمد طویر رحمت الله علی در تفسیر القرآن جو پسن انیس سو تریل سی کشوڑا جو دید ملائی دو پتر دی توید سنت کیسر ایند شیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمد طازان از دی مین چوک جنگیرہ را سوادی پروفائی کر انوار دی موبایل نمبر 033 اکستوان 10 اکستوان 10 اکستوان 10 اکستوان 10 اللہ ذا او سرگ با گوری قرآن کا بالمکتب نگوری الوقت بخل وقت قل ورکے سوفیدن الوقت باہ شده رکی تیزا وقت میں خراب نیشی بیدائی لا نیشی از صفا رو ورکے تیبا رکے تیبا از سرون کلوکے تو دیل دکے مخشا لگردے شکر لے اللہ نن له وقت جماعت قرانو لغو اثر راز بحثه کړو قران او سنت انك فاتي आपले په قران او سنت الاخبات مخبتين راضي از زهد يوصول على عنفسين التبتل انتقاد مخلوقات رضا الله منه يا فريتم د پکې دا له پځې کرښه کار کې دا نه چي دم لېږي دا یې الاخلاص استاد مين د فرمات دا افراد یې داینو عزت مني وکړي د طالب کمره را پګې تینځ همړا را مونږ څه خاړو ډایڅه لهو کمې هیڅ ته وګې ډېرې دغه توې جمعه جمعه کې میرا تاغس پروته هغه کې پام پروت ده د دې دایتي ذلك تعجیم و حرمات اللہ نید ندا غر رضا حسنید ذالک اومی و عظم حرمات اللہ اتتا و کل ذان با اللہ تصواری با ساکھا پوئی جی اتتا فیض پدور کی فرد اتتا اعتماد با اللہ اتتا سکین گردن کے خلد المرگا خراج سفر سلو کی انفاقی با خشار حسنید دسیسلینا مرسی دوشی شکا الحیاب حیابت محار متبنگوئی الشكر احسان دی منی اصله ته استیاو وایته ال انصار مرګله وبدان غره چا یو سینوعلان حسین ال خوف خسته کوي وباته ان تقال الله لکن عظیم التواضع ځان باندې غني ال مرغوت ځان مرضي ورته ځان باندې کمزور نه غني ال خطوه انه خطته امنه فلک و فراط بچي خلق سره دا سંગીت الادااب اليتيم الذكر الله واجب الفقر احتياج لنا عندنا ليس من من من من بالقرآن بالقران زمام بتني ده که قران یوسته د امه خو ته نوکاجي لم يتغنى د غنامه او غباب د راک غير غلطه را ني دي باګه څه غلطه معنا دي لکه مینا مننه څنګه نن موږ زمونه اواتو چې قران په څه واځي نه وای هغه غانه یلنی باپ دی ان شاء الله زه خدای ته بیت کوم ما داوږه الستان کله دشمن نه که دوست دی نهستان ما کې دوه احسان تو ییږه ات تعظیم ا سکینا چونکی نه هره نو خدای دې استخاره ورنول کی دارنګه ال زور ال ورا ور پر ځالي شوبج شهبنخري کوم څه ته د مخددني ناويه باندې آرام داوی ګونهونو په بازار سره ناکاره نه حدیث کراږي نه د زمانه راځو چې منه نشه ان کې دونه وقای دغه شپنه و ریاست المال اعمال مبربالي فکر څه سوال او خلق ته ویل کیږي چې دا ټول اجازه دی کوی ان قرآن پدې بیان کوي د عبادت متعلق د هوا څخه 50 او ظاهرا او الباتین او د عبادت اقسام دي چې یو حرمت زم کراحت درین سحبا سلو رم سنت تینزم فارد دا حرام نظام ساتل امی باردت او دا تینزو آرا دا هر حالتی سر پعلق لدی دفلی فلدی باردت سرے ذکر سنت سرے تقریر مستحف سرے شغل مکنی اردترے بیدبی کل حرام سنی کریمت کفر دفلی د ټول عبادت څه دي فرایض د کتن سمه څه شغل نو تساعد څه دي خغال نو څه څه دي حرام د کتن حرام څه دي حرام څه دي حرام دې کول دا انګې ده زه په هوا زېږې په بحث دي هر یو څه رات دې ملل څه په دې کې مبارک څنګه چه زما د غریبات فرض کم دي نه فري کوم دي سنت کم دي مکروه کوم دي حرام کوم دي داين دې د لاسو د فور ان د فور فرض ديات فرز اين تک تل سنت پاي کې کوشش کول مستحد د مرغورين داد کول مکروه د په باندې حرام تک تيږل دا خوشو داين دې د قرآن کې راشي شي نه ای ما بیان کړ او یا او سم بیان کړ موږ سرپنځو او ان شاء الله په مېن مېن سي عبادت راځي نو زو نشاندې کوم دې خبر نه دا رنگ عبادت د پېم او په کارځي یې کله مونږه سماوات ولات الله تعالی رحمانه عطا ټول د پیاپارت دی دا رنگ دې صراط مستقيم ابراہیم علیہ السلام لا اتمنی احدیتا صراطاً نستقیم صحیحا مغلاظر فتحنا لکا فتحان مبیناں ویحرئتا صراطاً مستقیماں انکا علا صراطاً مستقیم حصال اسلام ان الله رب ربکم فابدو هذا صراطاً مستقیم صراطاً مستقیم عبادت قفرائی و هذا کتاب ربکاً مستقیماً دا کتاب دا الله صراطاً مستقیم اور صراط المستقیم اتباع سنت یاسین والقران الحکیم ان کا لم المرسلين علی صراط المستقیم طب صراط المستقیم مستاتب کے بعد کہے نہ صراط المستقیم ش دائر ذکر کرے میں کہوں کہ سجدہ صراط کو ہم نے کرے گا اندیہ اولیاء کرام بیان زرو تفویض بشعرات دې متفرقه مې د دې معنی سرږي معنی د شیطان شیطان وای لا اقودنا صراط المستقیم سرت یا رب تعالی کینم دیتا د قران مکه قران ترینا پیدا معنی د قران څخه شیطان لا اقودنا صراط المستقیم نور معنی سرږي مشران هستاد مشران اکبران ربنا انا عطانا صادتنا وکبرانا فازلون سبيلا اللہ منذ مشرانو ملن منذ قرآن نا یارولی سبيل قرآن سبيل تحید سبيل عبادت منذ سرداران وملتانانو اذا مشرانو منل فازلون سبيلا منذ اللہ دا قرآن نا واضولی منذ عبادت نا واضولی داروں مانین سجدی فرانا مليان إن كثيرا من الأحباء والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويشدون عن سبيل الله ليه فرانا مليان حرام قريب أصلى زينات اللّه دي كتاب نقلت عليه سبيل الله قراني سبيل الله صحيح سبيل الله اتباع رسالة يرى في الطبوة كي الشيطان دشمن شهر مرجر الدشمنان في الزمان هما له شو مثلا دښمنان شو ویران شو نویان دښمنان شو دا زه د نړۍ په درکارم چې کوم مقابلہ وکم وناست څو راځي شو نه سمې دي چې راځي شو نه زموږ د تخیل سره چې موږ یې دین شوې يا جماعه نو دغه ثلې داړو شو د مؤمنان یوسف کراځي داونګي قل حاج سديدي ادو يللا yana و من تباني وا زمانار زمانتا قرانو اذن زمانتا بيدار قران قران و ان اتلو قران زمان كار دنيا کې قران نوستله مرګري صددي انبياله مسالم مرګري انهم امثالهم انان طالب کرے سو کیا باندې چلے پائے فرغ شه دے نو اوب انسان غره اچابانی چلے غره شه دے نو اوب مقادیل فاته کی دا یانکه یذ قران سین الیجا سام غری سو دی علیہم فرشتیاں دیہ اولیاء صحابہ اپ مقالدی سو دی مزوب نہ رہے دا یو فاته حالا چه دائنگی کہ کل ایعا کنا بودو ایعا کنا تین اخلاص کر مپدیلانی طرح طبقا انام تعلیم طرح طب جدا مالک اونجین سمانا طبقا این او غزب و ضلال ذکر کر دائنگی صورت کے جلب دے ذکر کرو دے بشارت الہدایت و انعامد اہدنا انام تعلیم اگر ذکر کرو دے بو سے مغضوبن علیم دلال دا دعا تقبرتا دا الائت مقابل غضب ادنی نمت مقابل جلال دا دارے ذکر کر دارے فائل دنیمت دا ذکر کر نعمت چاہ کردے ان، انتا علیم تانیمت کردے اللہ امغزوگل علیم مجھول ذکر کر دارے فائل ذکر نکر دا اولی ذکر نکر دارے مطلب دارے فائل ذکر کیجی جو وجدی بھامورک غضب شری انبیاء پر لعنت ہے پھر کو پر لعنت ہے ہا قرہ پر لعنت ہے اور کیا لعنت وہ لا نتیلا لا نتیلا الکی مذمون ہے یہ دا فائدہ تعلیم دا حضرت انا ام اور امام ترجی کر کہ دائمی کے صفات کا کمال الوهیت ربوبیت رحیمیت رحمانیت مل ادا اللہ لا او رب او رت دالاو متدین او رتو کن ایزن افرات المستقیل اللہ منتعلار دا پیغمبر او خیل نویل لارد پیغمبر او متدین سوی ایجی تجیبا نروانی دا پیغمبر نبلا لارت دالا ایوال جانت رد فمتدین او داریل پا دہلین او رد چا غیر او اس دارد داریل او رد او رد ما مفقات مرد احر بے دائیں گے پر مجود سرد کیا غیر دان ورمن وی رب العالمین دائیں گے رجو تک و مناطقہ کہ او زخرا علم کو جزیاتی نشتی تعلق نشتی الحمدللہ زی حمد ذکر کن چی زمان پا دے خیل اللہ کو آلے نعفر فعال الحمدللہ رجو تک و منکین اللہ نبوت کہ اللہ امبیار علی جی نپشاند دہرینو فقدرو قدریو د دی تقدیز ومن فردی خداوی عسن دی کلی ام متزلو وید بندک قل خالت لید تیار کنست آئی بندک قل خالت لید غلق اللہ اندارتا محتاج مح دارن جی غزی تو پاسعب دی شبات باطلی انعمت علیہم تعریفی تو لطابا عرضو کو پروافی دو پشیاؤ چکوارو جمعا نعمت کروید اتای پس صباح سلام کې دفتر کتاب خرافات مليت ریاست عثمان مال به شله د بیت المال فقوانو ته کیږي یو 75 کتاب چې ماایا د خپل دین بدل کړو چې ما نوې ولې ساده وې شو نور شوږي نور دې کو پرواهه دې پيشې یو چې کله راځي تاریخ کوي ما خپل زهسان کوي او ته یې بدی به یې نشه نو تا وکاله پس بیان ان عام کاله داغه بیان وکړه نو یو هو پخره کراته مستمله ده منعمون علی مذوبون علی والین بل می غلال او غه معرفت د الله م چې الله کا طریقه در رسیدو اعتبار پیغمبر ده یو وسیله ښه او یو وسیله زخصمله یو وسیله شریفه او بل وسیله شرکیده یو وسیله شریفه صلات مستقیم او شرکیده د الله نه توفیق د داغه چې کای دغه د 14 چې د چا نو غاری نو اول دغه تعریف کا یاره په اساس زیاتنه د نړۍ او طالبانو سلطاجه د لاس کې طالبان نه ته چی چې تاسو دنیو راغله نو هغه لکه تاسو د دا نه د اول تن کا دا یو طریقه او خیر اول دغه تعریف وکړه نورو ته کا ته د نصراط المستقيم او تاریخ کې نوپا هغه محامدې ذکرکا چې الله راغې مسائکړي داونږه مرغ ذکرکلو مرغ د پای غضب دي غزاله لکه انو شفا یا تنا بده یا مستاین دي دا ایاد د امره مهلکاو ریا مرکا ځان نه چلو غنه او خبر لری کا نه صحیح نه وایا زلا لری کا ته نفس راته مستقيم وایا اډارنګ زراالت کا تعلیم زتا داوږه تعلیم ذکرکړ لا فاته هوا ان شاء الله راتل کی صورتونه بادام ازامین زیاں وکره تو فاتحه 23 جن مشتمل اخر دعاء ثاني وجين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الكتاب لا ری وفیه ذل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الایکم و انزل من قبلک وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى وَمُبَشِّرُونَ سورت البقره نزول کے پر سورت انقبوط میں یاد متقشین میں اوبید بار نزول سرا او تیار ہیں شپات تیار سورت نہ جن مخین نہ لبشن اوبید بار ترتیب سرا دین سورت ت پانی میں تھوڑے ہوئے جیسے کہ رمایتی باروالی په پدبار د حضور سره هو تیار دې نشپاګه تیار صورتونه غنمه کېنارې شي اپدبار په ترتیب سره دیم صورت ته اول سورته فاتحه او دیم سورته بقره ده په دې سورته سلور اصول بیانې او پاغه تنویر او وضاحت ذکر کوي موږ په اصول بیان کړو مقاصد افادي غسلور تم مهمه ویل سوابق ویل اصلور تم لواحق ویل هغه مقاصد چې کوم سګور دی داوینه ذو ذکر کوي اذو ته تفریق کوي هغه مقاصد کې چې ټول مېال مسلمان په الله را غليو یو د الله یوواله په فلسفه کې صحیح جوړ دوی ادم اثبات رسالت یا اللہ انبیاء لیموسلام را لی گلبا مخلوق طبع بیان دے ہدایت کو ادرین ایمان بالکتب خلائع اغیط و صحیفی و کتاب ورکو چاگئے کے بعد مخلوق دے ہدایت احکام او صلو اللہ ایمان بالآخرہ چیزے دار نہ بات یا بس دار دے چاگئے کے بعد محسن تھا او گنانگار تھا راغت مطابق عمل جزا و صدا ورکوز دا صلور و مقاصد قدیر صورت کے دور آغستی دی یو یو والد اللہ توحید او پاغے عدلہ ذکر کئی او تفریعن اس بات تقیمتوں کی دیم مضمون لے اشتنوالد نبی علیہ السلام او اغیث و زمینن ذکر کئی صداقت کتاب ندو مصرحن ذکر کئی ادوک تفریع کئی جا درم مضمون دے الجہاد جہاد تھی سبیل اللہ ذکر کی در مقاسد و ثوابق انا دوئر آغستری جہاد و انفاع ادو پتر سے کی یو تنظیم او بال آداب جہاد تکل شروع کی نو احکام بیا نئی جاگے طریقے بیا نئی جاگے دپارہ قائدے بیا نئی او سره ور سره تنظیم بیانې د مجاهدینو اقدم انفاق انفاق کې آداب وایي همو مقاصد مهمه او ثوابه مقاصد مهمه ال دا ټول ذکر کړي او ټول کې د مقاصد او ثوابه نه د نو سره هن ا د تطبیقان د بیانې نه <laughs> دو مصرحن آدو کی تفیان یعنی آغا تور مقاسد پڑی سورت کی بیان دی دو سورت مقصد اثبات کا مقاسد دے بالعدلہ و دفع شبعات دو قرآن دے اثبات طریقہ یو دارا مخالفین اعتراض رکھتی ادویم دارا تی پاگئی دلیل ذکن کی دے اثبات <تصال> <تصال> بعض وقت که سره د خصم د مقابل دلیل رد کی لیکن اثبات نذکر کئی و ایستارا خبر غلطا دا نجا ایستارا غلطا شوان ما زمان دا ثابتا شوان او کلکلو ایستارا خبر غلطا دا او زمان دا خبر دلیل شده اغا داره دارنگی قرآن کریم منپذیفی که تی تیسر کلام کئی تی. نمخالفین اعتراضات دفا کئی او تو دفا بعد عدل بیا نی او کلا کلا عدل بیا نی د اسباد امین مسجد مخالفین رد کله دیو جنه صورت سلور هسته ده اوه له هسا غنیم خریبا او پدې کې سلاه ایتونه دي پدې سلاه ایتونه کې بیان د الله د توحید او پدې ادله او دا سره کو بیان یا غی د طرفه توحید کې بې ایمانی کړو تعریفی کړو د خپلو کتابي پد کړو هغه په دنیا کې معظم قوم يهودو چا رې تن بيان مسلمان دي ګل کتاب ورتور کړی شو سره دا کنه ری بیماني کړو هغه یې اره حضور کړو دا ذور بے خوندو چې مخلوقات او قواکب او پیرا فرشتي او جنات او پیرا خیدبن چې دا کوه اته به مې لا ځان په دې هغو بیان کړي چې دا دې پیمانه کوم په دې هدايت په کتاب په دې رسالت دې د الله کو اولوګیت کې انکار کړو او شرک جوړ کړو من ایس باټ کړي چې الله سره عقلي نقلي من ملائکه او نقلی من امبيان مسالم په دې دلال ذکر کړي چې الله یواله چې خدای د خپل صفاتو کې دی او بیان کړي داغه کوم چاغی شرک کړه کفر کړه انکار یې او دا انجام بیانی نه دنیاو دنیا او آخرت اوله حساب په اسباد تر توحید بل ادله او بیان هغه قوم چا غي په دې مثله کې چل ول کتمانه حق تحریف کړو دا مسئله هي چې موږ ذکر کئ مې رسوله کینو نه بعد دې مسئله شروع کئ ولما جاء هم رسول من الله اغه کې اثبات تر رسالت کې د اثبات تر رسالت دوه طریقې و یو دا چې د مخالف شوبره تا مستمو دا پات شو وین دا چې په خپل مودا دلیل پېښ کړ قرآن هم دا دوه طریقې ذکر کوي نه اعتراضونه په پیغمبر کوي چې ته رښتیا پیغمبر ځکه نه چې ته د اغه خلقو مرګره کې غجا د ګورو دا چې حضرت داوود او سليمان او دا چې راځي چې ته څنګه غلته چې ته خدای واه چې امر چا چې ال بیا نه مني کرامت نه مني شابات نه مني شرافت او وکات نه مني ته خدای رخل کو مر غري نو تم چې زني قران دا شنو ولي واه ټیک دا غې خل کو مر غري خدای ته څوای دا پاغي کینو انده اتره پر سالد دا چې پیغمبر پیغمبر ځکه نه کې دې غره داوود سلیمان سليمان تاریخ دی خو حځ ګرو نو جواده چې زه ټیک داایم ما غړم پراته چې سویدا پای کیشته دې اعتراض دا کوي چې ته زګه غلطه دی خدای یو شیر علی غړي نو تر هغه انکار کې جادو دعو الله علی غړي له فرشتي راغلي حاوی تمارو دا وایي دا قالنه د وخت انا الله تعالی مشرانو مشران وکړي جواب کړي چې الله تعالی غلي تا غرغ وای او قراری غلي له امتحان دریم تراس پیغمبر دا کوي چې ته زکه پیغمبرې نه چې ته حق پاره مسته هغه کلام راکې مشران و راځنه وی جواب هغه کلام چې هغه کې لښک شو بډا اغې نه لری زه یې رښتو بلې تراظ څه پیغمبر زغہني چې پرون دیو خبره کړی وا نن فل دا غینو وختې ما نن من آیت نن انسها تو دا منسوخ پرون دی بتل مطلب سمخو او تا باندېون دی تراظ کې چې تا پرون دوا نه کوله سنک نه پات ښا دایې کینې نه دا نه تراظ نه د دی پتې نوٹ کله انځر ویل کې جواب زړه فرایده حکم تابع پرون چې مې کول زهګه مې کول چې ما د دین دی مشران دین دی اوس به کتابونو قران او سنتو په دغه دین نو نمابه پرګو بایجون نه کما نه ما زه دې عیناجو خو پرون مې پرون تا پرې جناو وسنو سل جوابون پرون تا بسنه غستا نه اوس نه داخد واث مناسب هغلي او قالي بل اعتراض تزکا پیغمبر نه چې دا خدای نه ده ولې نه وقالو تقذر الرحمن ولدا ان علامه ایک ته جواب دا الله كيفونه باندې نه وکي بل اعتراض دا پدين ته وو شه دا لري هلم اچو اقون سه دغهټه پندای دا مولا سي دا غړ پټه اغه جا خبر نه کول او ته کې کترې پیغمبرې نو خ라이 دې مون ته وای چې دې پیغمبر دې لولا يكلمن الله دانګي کترې شپني نو شرانه باید دې جواب دا دا پاکستان دې څوک وویل ما باندې وهر اوري ګره دا دا پاکستان دې او بادشاہ دارچا درته نه دي چې به ما دا قانون پاس ته خبر شي بادشاہ اعلان کئی اللہ اعلان اکو دکو حید ما تیراو لے گا بل اعتراض تو فلا پریشان ہے مک یوم اکتاو انہانی بر مکتا دے تا تا بھنگوئی الکس تاس دک گزر شیخ انا فروندی سوکول انہ جواب زلالہ دا حکم تا دیئی بل اعتراض تو ایک درگاہ انہو بانی تواف مکو نصفان اواف دوڑے رائی دی کی پاغه باندې هغه ځنه شې و ما تعالی دی هنه خپل راغې تو اپکي مې منی کې جواب ما تعالی دی ما تعالی دی یا جره څوک کولته نه کولم نه کنه کادې تو اپ کو نه د طای د حکم تابع نه امر یې ترا زو او دا دفقې زبې ان شاء الله دای تور سم نظر توزیخ کوم دا نن به چرګه دا پتا مونږ کیږي کله دا ختم شي نو صورت نیم ختم شې صورت به نیم کی پاره نه پاوا پرې ډول مضمون ختم شل په توحیدو پر سالت نو دغه مضمون د آکی اصل څه دی یا نه ختم شي نو داغه نشو شي ځلې اصل ډر را نکته عقایده کې رشي نو ګوره په ځان نو چې اكيد د توحید شته انیو عمل نکے لیسا در ران تولیو جو حکوم قبل المشک ورمار دلی نیکی گوہ دیکھے بندنے جو تچس شیخورت کے تاجک کے اشراک کے شیخورت کے اور تا جہاد لنے پاسے ملک کے کافر غالب شہرے مسلمانہ نیزلی بھکری لی نو تا جہاد لنے دے نستازہ توحید سب اکار دے استازہ شیخورت سب اکار دے جہاد دا پار درے منگلہ ذکر کئی يوما ځل د مجاهد تريني چې جازبه سوق دي اغه سوق بږي چې اگر تريني کوي اگر تريني لپاره لږ قاعده کوي پنځه قاعده د غزر سره تعلق لري او پنځه د اندامونو سره چې لږ قاعده تريني سولای نوغه جهادت نشي حضرت په خپل ځای تشي ان شاء الله دین کې ملک کې عمل ني عمل کې عمل ني نو مجاهد یاد نشي پته چې کینګه اغلا را بے پرجریدا او بال بچی څنګه کډما په ځنډ نه هغه بجیا د څه لا شې مجاز حاله پلی شي چمل کې امن اګه امن لپاره قاعده ذکر کې امن نشو امن پځه کاینیږي چې د ظالم نه بدلا واکئ ان هغه مر کويږي اوځي کله چې په من کې د ظالم نه بدلا غسل شروع شي نداء سره ظلم نه شي اغه ویو کما کتل کو نما پانځی کوي کما سرهو نما وای سماج چې دور فور قتل نما جلته ورځی کله چې پمل کې د مجرم امن یاري شي نو عمل کې امن راځي حکومت پولیس مقرره کړي او امن قائم کړي کاني کې که حکومت دا وایي مشرانو ته چې کیا ظلم وکړي نو پکې پیوې شي بدعتي چاہ سو کو نگوی سے ہوئی و حی او چاہ پردائی لو خورتاو گا تل نستر جے احسن اوکی نبی آمن قائمی بی کنی آسات قائمی بی آمن قرآن حکومت منی دیکھ پا زور سارا امن قائمی پا پودیسا پا پوش سارا امن لقیب قانون قائمی بی او آرب چاہی که لک مارو او دلته هغه کس امن قائم کي حديث کرام عجیب نهاتن کيا حضرت مندکل پر څه کا مارسي مو په نهه توګيو ناچارين او دمل کې به کله امن قائم شي لوټ مار دی نبی عليه السلام وته یا عجیب زور دې چې تاسو کورونه به مال لډشي او د هیرنه د بغداد نه یو خدابار اروانی او د الله تو اخ وسې ټیک لخده وای او د زیورات او د کارونو وړکې ته څو شی دبد الله ادا الله په کور کې بتواف کړي دا اتس او میله ټول په وروجه په سارا کې منزل ده دا خدابار اروانی لا تخافي الا الله او بغیر د الله نه بچا یې رب یا کیواز برار رواني ادي چونکه د توي قبا قبيله نه او توي قبيلا په غړول او ټول وټ مارو ادي او توي انه دوار تاي دای وای وټ مارتا فقل تو انه دای اگر وټ مار د تاي قبایل بچرته دي چې پیر نه خضر روان را او د کالو دی ورا ټډه کاړه ايو کیواز ده وقالته ان جارتي مړتوه او عمر بچرته دي هغه ماته وي عادي اغل عمر په محافظت ور دي دي هغه بلا ايشي عادي وي النبي عليه السلام دنیا مال دولت نه لکړي هغه مقروري لا یو کله دایرا په ده بغداد نه اګه دیواراتو ډکړه په لگه ما ته تاسو کو چرته ته ته هغه امر کوم یو کی واغې نو امن پسای نی یاد امن قانون چې زالیم نه بدلا شي دا به زی کتل کې نو پرده وکاله تل زه به اغلاو کی جنگونو کی نرو ده پسولای دا غوله کېږي چې زالیم نه تبریه شي به دت ورګینو دې به یې د ما یو استاد دی زړه په دنیشم ګوري او دمو تدي نه ظالم چره دې مشي نه ظالم چره سپېره ورکول خو پیر نه دې ته بایکاټو مشولې مو کې دا د جماعت تنظیم نه مخالفت کی نه دیو یرم مرګلې نرمي کوي تر بیا کو د قران د ټول حکم چې حدود او قصاصي نه دا وای بایکاټ نه کې بس پینوای نو بیا کو د قران د حکم لا کوي کده شریفہ کدا وا ده نه خاندان وا ساده پریشان شوت دین بلات وی کیږي نو جرګه کله حضرت سره ټول غواړي چې معافي کی اوسامہ دا نبی علیہ السلام نو متبنا یو اسامہ ابن زید او خاطر میں ډور نو ضالک جرګه لړا چې حضرت توای چې دا معافي دا لړ حدیث راوی نبی علیہ السلام ته یې معاف کړ حدیث کل عزیز نبی علیہ السلام امنگی سروشو کہ اننا ما فرطفی و اجنتیه الرومان حدیث کل عزیز دارتی سروشو چه تاقوه پدی انگوکی چار انار اپنے شرکو بیدی جو غسینہ اف اللہ دخواہ قانون دو سکون پوان دوار پیاری کم قوم کے چه غیرت نی اکم قوم کے چه من نی ناغا غیرت ای اگر جماعت به غیرت هي دې جن جماعت ارکان د جماعت تنظیم به غیرت هي که غي کې او غیرت نه پرمات انسه وای تا ته جرګه کیږه سره دغه مخالف شونه ته به بېکاره نه تواغو بېکاره ټول زغ تیار هي او تاسو هم کوئی مالا کې تنظیم خلاف کئ مقابل کې لار دی که سمې غلط ارکان او خار زمون زموږ تنظیم خلاف نه وي او څنګه کیږي اغه موږ شي دین اغه مخالفین سره کیږي قاتانين خلکي تدساتون شته زموږ جماعت شي دي زه تا نه ویو خو چاکل کیږي ځنې طاقت نشته پدې خوب نه ان کوم فیات کوم ولاو کا سره ځان خاله ني رسول الله جماعت فایده رسولي شي خو چاکل کیږي به غیرت را جماعتونو سلوي شي چې نن پکی ني د خپل جب اللہ اپنی ایمان راولیو امیر در روم اپا کو یو بدو تے توافق کو رانی شد حجر صدق کو لکن جب اللہ لگو صاحب کو امیرو دا غیر جا خبرو نشو کو لکن اگر بدو اللہ سپیر آور کن بدو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فریادو کن که امیر دروم چې مسلمان شہر مارے سپیر آور کن حضرت عمر راول خو ته دا فدې مې نه څه ده حدي دې مړې دا خو قانون او اميد دا خو یو روندې چې ټول دنیاي ارسكيږي زه دا بات نه غنم ټول رسسې خو دا خو قانون رسو کوم چې بالله دې وروه تا سفېره ور کړې دې وې کورا لکه بدبي کور تا سفېره سو ورته مې نه غوډې غلاسته تا اب دې راو ته ور سفېره څنګه کېدل کوي دا خو غدې له شنه بډوال د جب اللہ وصایشت او دا غو نه متخصن څن چوخه کې کوم جنګي صاحب او کونسلینګ منشيری روم پیرانته جب اللہ هغه کې را روان شوم دا چې حضرت عمر شه و یاو وکای چې څه پړې نه و را کړې اذن یې ور وښودله اته تمہاره اس بات نه کوم کوم متخصی دغرا کوم چې دڅکوم جماعت ته تنظیم کې ارکان راشي نجمات تاس نه شي وې سفر کو گزاره کوه دي ګوزاري دی تا قران مندلسته تا نه وی تاسو کې مجلم صدا ورکه چې بل زكون دي معنی په غیرت دا به غیرت وګړه دي چې ارکان کې به غیرتوب راشي دیو نه قران دې بات مې کړي ظالم له صدا ورکه چې بدن سره جرمونکی او صحابو کې دا غیرت پیدا کړو یو خضر عزیقا می لیا و اید افراق قانون چلو بغیر دو ما نتای پیجی استاخیده که سشته و یاو بچه ها پیدایش اندیارا شا رالا اپادیخ سنسار اکرا دارنگی ما آید چه مجرور کلو یو منقل پیوشکا زمان چه که ما سزایی نو پا ماو چلو هدالا که د چه دیو سری ایمان پا قرائم ازدوتوی او دای رکی ری تی آخر که خل عذاب نپیدم دنیا کې آزاد نه فقره چې په کوم بیمانه شي نږدې غلا کې کار سر پرې سي وروړي جنګ کوي رو ما اينوي او فوج او پولیس باندې امن نه لږی امن د غایب قانون دی نو جهاد ال کې دی چې امن وي اګه امن قاعده دې کړکړي دي سره دا مسله بوتل لري تر درې نیتی پایې پورې او درې نصایح پخې دیمه اج یا ایو الذین آمنو انفقو دا هغه څهونه معنی انصاف په سبيل الله او دا دې دانه آداب د جماعت ذکر کوي یو بن سره تعلق خو ساتي لاندې سورته سرور مدانین دی توحید رسالت بیا د انفاق خپل سرور سرور سلور کړی دی توحید سره ذکر کوي ایمان بالآخرت ارسال سره ذکر کوي صداقت الکتاب داغه یا سره ذکر کوي تنظیم نو تنظیم او انفاق سره ذکر کوي الاعاد اه مقاصد اتو ذکر کوي د صورت مقصد اثبات مقاصد او سامان يوي ثانوي مسرحن او ثانوي تفيان ما صورت اجمالانه ما صورت او داغه من قشم ده ابتا نه اول قسم د اول نه شروع ده حضرت سلام آیات پورې ادم قسم شروع ده او هغه کې د نش پتاه آیات نه د توحید د حسابا د شرک کې دي دا بیا اوس په ځوان شروع ده د مجنون فی سبیل الله تعالی او د jihad د په طریقې او تنظیم سی بارے پوری دامنون و تلیرے بیو سلون مضمن شروع الانفاق فی سبیر اللہ تعالی دخرا جن کے مال لگو جیہاد بارا کئے شیخ پر مال لگے کې پر جیہاد دا مال لپارا کئی کلا کو پڑا پٹو مطمئن چاگر آرام مغا جیہاد شن جنگ شن مغا جیہاد شن مگ دیر پار کافر قوت ختم کم چاگ عمل کے مسلمانان پازشی ازا اللہ قانون جاریشی چاپ دین اجیاد کے چیتے دولت لکل آشن کوپ لے کے نغجی آکشا بے اجنک آداب لینفاق بکر خیر دارن کے عال کارے خیر کے یا اوچے زان کرے اور بلکے مار لگے درہاک را باگا نصیر اغلے کالج لکل جولا زیدی مدرس و مہار ورکی اوکا قرآن برازی نغس بعض اپا کیاڈوز کم نے بھی سرا رہنگی ایسی کس نے لگی ایسی بید ایک امال افکار اولیدو ایسی نورو سرا رہنگی یعنی دا دین دورہ کمزوری شئر او بیا دا خلق و بل جائے لگی چا بولو کی لیکن قرآن دا کئی نوال تین لگی دی بانگی ہوئی زکاة نکی گی دکا قرآن ہوئی کانا پاہ دائی کی گی دا ایسی محتمن چند دیرات دغه قالا کولو په صغراتو راخل کي دقران باندې نه کتابوزيږي چې تاسو امادم سوردي ته ما ته دا وایي چې قران باندې سور خاص دي نه پتن خاګان نه کتابونه دي خپل دین دي قران د پارا نو قران شته نه د قران د کولو د پارا څخه بنځه ورسته په دې نشه اټولای په دې د کتاب د پارا په پټو کتاب دي خيركم من تعلم القرآن وعلمه ورغه رسول دې کوي اخه کتاب باندې ځالې کړی او چې تاسو ته کې دې په سيټولې باندې ورولېږي مدرسو کې قرآن نشته چې تاسو کې نه لږه کوي او کې تاسو ته کې نه تاسو قرآن نشته نه لږه کوي او کې تاسو ته کې ترجمه کوي دا کوم اوپر څه انداګه جواب نشي کوله او دا دې په پای په ایشان قرآن دې برابرانه ترجمه را او هغه لا وښلاي سار وقتی لما رسینا مکه یا ما دیگر یعنی وخم نور کئی دارا دیمال حالت تا دیمجیانو فقاق بای قرآن تا جنب بجلو فقوص والای بندوبت کردی کی وصورت من قسم لے اقسام ارباوتا او مقصد صورت اثبات و مقاصد المهمة اما قاسد مهمة نمت بیان کرو که کلت صورت شروع کیجی نمون جا مکه دی صورت مقصد بیان کرو دغه صورت تقسیم ديان دي چې صورت مون قسم څنګه سره اخصانو کا دغه د دی صورت ممیزات چې دا صورت په سبا دی ممتاز دی د قران اا صورت چې پاغه کې اسباد سماکات او سامان یو شویل به تفصیل لا مثیل له ها دا به مثال نشي قران کې بل ممتاز دی صورت بقرہ پدې یا غا ته او مقاصد یې هغه دي سالور مصرحان او سالور زمناد اغدا سورت تے نور سورتوں کی بین نور مزون تے کو دا مقاسد سمانیه نیدی آغس بعد اوکے یوب آخذ بعد اوکے دعا لیکن قرآن صورت چاگا تو اغدا مقاسد آغس تے بی تصیلی دکر کردی یوب دا اوکی سورت ممتاز دے پو پلیتای لیہودوکے مفصل لیہودو پلیتی مفصل ذکر کردی ناغی بیمانی نور و سلطنیکن یہود و بیانشتے قضل پر تصصیلی ذکر کرے داران کی صورت منتاز دے پدے باندھے کہ د جہود رد کرے دے جہود و الہ اور مفصل کلام کرے او اور رد کرے دے صورت منتاز دے یهودو هغه پرېتای تفصیلوار وکړ کېږي پلا روزنی کې د موجوده حضرت شو د موجودهون په دې او کړي حضرت شو په دې ذکر کړي او تفسیر کړي په دې باندې ارادې صورت تاسې پاګنو شوباه توچی پر سالت کی نور کوم شوباه څه په دانه شوبې په دې تر کې سا بل ځای کې دا ای صورت منتاز دے دے جہاد کو اصول اتدائی جہاد لا دری منزل دی یو اتدائی چلا مجاہد ترنیل آغا سے اور جنگ تنہ دیتا لے دیتا من دین دے جہاد اصول لی درمیانا چمیدان دے جہاد کے بتا سکے امیر بسکی رعیت بسکی دریم اصول دي د جهاد بعد الستقام مکمل کې فتح شي مجاهد فتح کې دی او څه کوي اکه مجاهد چیکستو کولو دیوسته کوي دا درې منزلات د جهاد دی قرانه کوي یو ابتدایي کې جهاد دی او دا ترنګ ورکنی دی دا د بروانی غراونچ ګوریا را بنسړه چی کاغس و ٹریننگ بکڑی نو دیر صورت کے ابتدای اصول دیر چیرین صورت نساء کے درمینہ اصول دی کہ کل جہاد میدان توڑا سی نو امیر او معمور صحقوں کی امیر بسکئی او معمور رعیت بسکئی کل جہاد آخر توڑا سی یا فتح کی یا شکت اصول دی انفال توبہ کے د فتا کې اې زميږ دي کېږي یو ملک ومنتان کې قتل کړو دا غواثو د دې درس خاص رکو نو زمایي دوستو مګلګه به دردلورځ لا مګالک سنجيش کاله پېتشه وې اپیل کو زکي لاورت زميخه مونږ لرو مونږ تاسو زو کنه لرو چې سړک په دې شي د باندېږي دې بیگون رو باندې دا میه څوګنه کې رنه دی دوه ሰکې دوه ሰکې یو مژمږم دربان څیولار موږ جا تواست چې خدای سره ملاقات نه راوې نه سمګنه ما په کور کې سمګنه نوم خپل مو دي یو دي په ټېټه جامو خدای سره څوتم موږ یې یو څه کراوی بلنه کیږي نه اوسې غټې دی مناس دنه بیٹه کتابو کوته دې تاسو ته اپکو دې ویلو لا نو تا ما دا کتاب خو زما شوفوم نه ما زړه تاسو دا کتاب بهتر نه په دې په پر سر او قارتی اتدائی درمیانا او قارتی جو تجنگ سکم از من من جے کتاب لکرے ایسا او میں کرے اتدائی از من جلدی لکرے دستائی سیند مدرمیانا دانی او دمامور خوو اتار کنی مان تو اداد اداد خودی سکت اوکے امنا ایسا از کتاب دے ایسا ایسا کتاب دے اداد ایسا کتاب دنیا کشتے که اتدایی هی در معنون بی اخیرینی لی جن ما یعو لاغصور لاغشنی مای قرآن قرآن می قرآن لقرآن کده اشتیز ما یعو قرآن خواهی که پروسو راست او ما سورت بقرآن راست ولر جیحات ما دعو شدی دو مجاید بسین اگر کتا چنر سورت نسامی مقصر بیانتا در معنی ان خال وی بیان ته شریف فطر ما کوي زوارو ته پیر او سره یو سوال هغه پام نه لیدل شما ته خبر وله والله څنګه اګه د دنیا په نحان کې دغه دغه ما نه دي لیدل ما زوارو قیصر او قیصر کې د زرګونو کلو سلطانونو غوښته نه شي ځکه فرق دا اګه اته دا او غزرګونو کډو ټول تنو په نیو تباثور او انتر خاندان تامیاب شو زکایدا کارین کړو پرانی ما ته وایې او غزرنۍچا ما ته وایې په تفاصیل کې فدایې نشم مې تفاصیل کې کولای چې یوځای کار مطلب دغه له تاسو له لږه یاد ما ته هم څه کومه نه د یو بستی را ونگو نکل رای ما ته اون تا عالتو سکے توقیل اون مستای تراشا او دا کتاب دا سوی خایا واق دیر تیر شا ما ته زمان مرگای ہوئی که اخطلا خبر کورتا رای کار تب قرآن خلال را قرآن اوکیل سر ما تایجی مجیدی سوئی ما دا مرگره میوایی چې زمین کوم مطلب چه دی آگا اوکیل چه تووایا او خا خا خا او مطلب دی ما زم یوه سره د ویریش کاله کې چیرې موغا رو کې فیلو کوي او دایې اوتارت کوي او بالکل مثال خو یو مثال پانه سره ثورې اوغه ما څنګه یوک بن کینم هغه आम्ही سم پوری تر کتره پریاسي دي ما څنګه چې تاسو مو دې مسلو سره لکه چې یوش کاله موار اصلو کال نه نو دا کڅوړه کېدو په ډېر مرط بابا په خور ته ووشه چې په خور ته ګرځي نظام مزون دا درخ ځان څخه رواق لې داخل کې نو هغه وخت راځي مونږه دا ته جو منځ ته ته کو جايته دا ځکه به کېته وایي چې لږ بچایې مونږ آو نو کو اگې تیسره هغه ټول انشي موې 70 راک 20 ورته یو به ملات زه په خبرو لیدل بس ته ما مغری هیڅ خبر وکړه لکه موږ خپل کویلو چې زر پای درو شي شخص هغه دمانه کې هغه مان کې ما چې زه دغه څو ورته شي ما ته مغری ورته هیڅ واته وکړ هغه وایي ما دی وایي چې سر نو کاران وایي د ری د پاره محمد ا څنګه چې تاو کو چې لږ مقدمه ده له زده او غټم مزه دا ویات پوجا تاسو شو کو نه تا چرته کې شو سم طبيغه مشه موږ راځو مو یې ځای راکو نو څوک کوي دمه کې کېږي دا یو کال راي چې تاسو موږ یې سلو کال کېږي ما په خورت غړونه کو تاسو سبالا سیدا درخاصو کې نیو ما غته مې چې څنګه هم دا د رکی زوم منل خلنو سره څو دارو غا غلیکون سره کې وي دا دا قران برکتو چې تاسو لوارونه یې موږ نه بوت ما باندې دا غېتی چېرې زو کړه کله خضر نه کوم جواب دی چار زنګري زایګه ورن په صادق انصاح شاهی دغه موږ دراوسه کونه وراځو دا ډېر زمانې خبره راځه مولا لاندې چې قرآن دا چې ټینګ دا د توحید نبیانه دا په وګوره د قرآن زور چې کله ډېر بیا څنګه ور کوي او کله سپیټ څنګه کېږي دا وګوره چې څنګه تاسو غره لړیږي سپیټ نوستېږي دا څه چی تاسو او الکه دا چې از زوري او دغه ترجمه دا کوي ترجمه ځنه دا چې ترجمه کوم کدا ورته وای چې قرآن په جهاد کم کم سرتونه دي او په کمی څ سره قران جهاد وکړي نو قران مونتاز په ذکر د امور اتحاديه او د جهان داینګه مونتاز په ذکر د امکلا او د انفاق په ته بیل الله تعالی دغراه دین کې مال لا ګول خدای مثالونه ممیزات کی صورت من ختم کړي سورت ممتاز ده پر اثبات توحید سورت ممتاز ده پر بیان سورت ممتاز ده تو پوریتو د ایوبو د یهودو ابان وجودن و موجودان سورت ممتاز ده هغه نه شو بھوک چې په ارشادت سورت ممتاز ده پوری موشه ثولل جہاد امن او داغه تاسی دغه صورت ممتاز ده په واقعات او jihad په فتنه او عظمن په فتصنشه صورت ممتاز ده په انفاق شيګر الله تعالی صورت ممتاز ده په امثله او د jihad صورت ممتاز ده په عذاب او جماعت صورت ممتاز ده په اصلاح د معاملو صورت ممتاز ده په مقاصد مهمه سمانيه مدالک مېزات ذکر کله مې کاږي نورم شه اومش نمونه کوروار ته سره مانا ته پوښتې چې دا سرت خصوص جنم ممتاز ده مدالک ما مختص مې ده چې تدورې کې مالک لږه چا سره ده دغه کې تفصیل ما ټول په سرت باندې جوړې کړې شو نما پاره کې مکر نکلتای دي دالنجې د سرت مناسبت ما قبر دامنا ثبت وصوت اگفیلی محقی صورت کے سال شیع عزیز صورت کے اغصال دے محقی صورت کے سال دے عزیز کے اغم اقصد دے محقی صورت کے سال شیع ایدن السراط والمستقیم محقی صورت کے دارے جواب دے ذالک الکتاب دارے بفیخ وخیمتا سراط مستقیم ذالک المستقیم صرہ ذالک الکتاب للرفیع نوکی صورت کے بیان منعون علیہم سے نو کے لائے استفات کی منعون علی سودی المتقیین الذین انہوں بن گئے یقیمن الصلاۃ ہم متقیین داین ہوا نوکی صورت کے بیان جو مضمون رہے ہم نو کے جواب دے رسول دی ہو وغضب علیہم موقی صورت کې بیان شو ته زال دي او دې صورت کے دنا سراو دي کې زال دي منافقین پر پخې منافقین دا یې مو کې صورت کے مذموم علین ذکر شو نو دې صورت کې مذموم علیه بیان دې ان الذین کفروا سواهم علیهم انذرتمهم نکرههم دا یمنون فتم الله علی قلوبهم مذموم علیه دا شو نو دې صورت کې منافقین مکه صورت کې بيان شو ديا تنا مودو نتي صورت کې جناب وو ته شي کوي یا کوي يا ايهناسو غذور ربكم مکه صورت کې بيان شو الحمد لله خالق الله لك نتي صورت کې دالاي ذکر کوي الله دي خلق الارض ان دغه مکه صورت کې بيان شو درهمان او رحمانيت نتي صورت کې دغه شون ذکر کوي لو څنګه رحمانه ما دې هیڅ نه پیرا کړی پلان یې له پیرا کړی دا لنګي غناو کړ د باران دې آسمان نوارو زر رحمان و رحیمه نو کې صورت مالک تو الدین ذکر شو نو دې صورت کې هغه نمونې د عذاب ذکر کړي یهود چې څنګه دنیا کې عذاب راوړم نظر آخر کې به عذاب راوړم صورت دا څنګه له ما خبر شو زموږ کې صورت جوز جورات لی الحمدلله الذي خلق السماوات والارض حمد لله رب العالمين ا الله چې په دې اکړې مې دنسنا ا به متر به درکړې نو کې سورته الرحمن الرحيم دې سورته د رحمانيت هغه احسان هغه وجود مې به درکړې وانزل من السماء ماء فايع به الارض هذا ده کې سورته مالك يوم الدين دې سورته لهم عذاب اليم دعنی که دی صورت که نمونید آذاب ذکر کئی دی دنیا دی اہودو موکی صورت که یا کنستعین دی صورت که زان کلک کئی فسرق پا عبادت تقرائی دا خرائنہ اندازو گاری وستعینون دی صبر و صلاح مان توفیق رای تو کئی استعاق آبیدائی کوم اپا استعاق و جن با نکلکیم لوی شیخ کئی انداز داری کہ خرائن استعاق و تَعَيْنُوْنَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ دَارُ الْقِيَامَتَيْنِ مَوْکی سورت کے 4 چوہدہ سورت النسکین ندی سورت ہوئی زان کل کتاب اگے اسی کتاب پڑھی گئی وَإِنْ كُنْتُمْ كِرَبًا مِمَّا مم نَزَّلْنَا عَلَيْكُمَا فَتَاسُ پدینے دلار کی شق ہوئی پانچویں سورت المصر راوی جو دلیل جان قرآن کوئی دلیل کوئی مَوْکی سورت متی سورۃ کے لائے صفات ذکر کی اللہ دی انہوں نے بالغیب یقینون الصلاۃ دہ 15 صفات جا کی نو منو لیدی مو کے مضمون علی ان الذين کفروا سوا علی کتم اللہ ولا اکلون غیم اور اریم ساجح مو کی سورۃ کے غال لی غالیں قوم الناس میقولو آمنا بالله دای زالی کلہ یوڈہ لتا کلہ بنرہ لتا دای گے نو سورۃ فاتحہ متن کو بولے اگے لکشرھا او سی سورۃ البقرہ شرح للفاتحه بالجو الاشرہ دا نو سجو حتی apabila suju sara tafsil gai aur surat ut tafsilun wa sharhun lil fathati surat tafsil aur sharh fatah le aga دصورت میازاد دو دصورت ربط ما قبل سره سره پاتې په پزم زدهون هغه ګران ګرندای نه نو هغه بګوتای نو هدایت معنا ما کړی وا او وصول کیلو دی ان هودل المتقین سمانا ودن پمانه ده توفیق متقی موحد کده دلیل ورته کنيشته کله چې قران وای نه پرایب د دلیل نو هدایت نصیب شه او دن مانا دا بیان او دی کتاب کی بیان دے متاکین او دا قیدارا که متاکی ذکر که او تاکینی ذکر نکو حالانکہ بیان کافر علم دے کچونکی متاکی تی نفایداؤ آغستا اتاکر تی فایداؤ آغستا نو دیو اجن حدل للمتاکین یعنی فایده منشد للمتاکین که متاکین او نو عقید کتاب او لستوز نو عقید فایده لکه یو د طالبانی درس ته لې یو طالب ذکرې نو یې درس ته پته تللی هغه به نیز دسی درس نه تللی مطلب دا دی کتاب او قرګې نه لکه دیوږي متقین او قران اشاره کړی او اخصه کې اعت کړی ودلل المتقین الکافی لکه هغه کړي انفعات ذکرا پنځور کا کپنور کای څه फायदा سمانا کا فائدہ لیکن انتو مردیان نکھے اشرف ہی ذکر کرو پندوارکا کا فائدہ اور کئی اوکن اور کئی دارنگی تو عز من تشاؤ و تظل من تشاؤ بیدکل خیر عزت ورکے چالچ ساق و خی عزیلت ورکے چالچ ساق و خی بیدکل خیر سال کے دا نفع انہیں نفتان ندے نبیدکل خیر و شار شر پر کرے قرآن کے دیر دا اختصار کی یو جو ذکر کی اجیم پر قیاس کی خدا للمتقین دا تا یو قیمون کے ماں مانا کروا ساتھ بایا دی کہ فعل پر حقیقت پر غیر او دو مفاعل کری اگر دو رسائی ذان تے راہ کی کہ فعل متوجی جسمتا جسمیت مانا رکھے قام ازیدن ادھر ازید او کہ جسمتا نہیں متوجی په دې د فعالیت او فوډیا یو د مفاهیدو د غریږې چنګي نو معنی کې قامت السوق معنی چې بازار او درو بازار کارشن قامت السوق د بازار رواج شه مننه دا لکه جاهذون زيت صفور اوی اجا البرد یې خپل ځای االتو کو جاه بلم غانګې یو قیمه نوصرات سمانه شای یعنی څنګه نه موږ سره یي دا دمانه چې موږ کوي یعنی چې موږ یې نه خلاص نه نه په دې نه خلاص دي وا امر الکب صلات و صبر علیا وینکو قل هلتاز موږ په یادی په دا نه خلاص کېږي چې یادی موږ لري او پروت شي هغه نه موږ او زمون معنی سره د رسول الله وراله یو کیمنه صلات تراځي لرا پچا بان راج کیا اولاد بنو اپا دان بانده دقام و مانا راج کول فرول دی دانا جتا مانا با شاید نو آئی موضو دریگی یا حجید نیشتر ری نو یو خد بانا غلطا اکران بل معنا کې نقصان گا او چه کله زمون مانا دا قایده مطاوقو که نو اوس مانا داشوا دان ام دموز کوي که اولاد ام دموز پابند که و مرعرق او تو اصطرم دا دلر کې مړي چې په بشپړ سمانه کې راځه ماله دې چټي زما اقدا کونل شي دا چټي ورته مخدامو چې اقدا نه کونل شي دا چې ته مرشي ویني چې ملک کول نې مارني ملک چې فټي کله ملک دروغ نور ویله کبه او کوفہ ته ځو انې نو څه ملک دروغ نور دا یې کې دی وی ان کتابو بری کړي وڅړی مالکه کله زمونه خبره پتشې امله کله کمنه کله کله اغه معنی ظاهري کی مراد ته نه معنی ورشي عامه په دې پهونی شي ای بارا ترېږي هغه بارا غلطه معنی وو چنا موضوعی شي غیر اچام تا نه او چې جسم تم موضوعی شي معنی نو ما قاعده کلی لیکو خدای عمل کې پتلري تا وای کو غو پیږي لکه قاجې به استنباط شته از ترجه چې کله دوه حدیث راشي نو په دو دوه حدیث کلا تپکم حدیث منل کې امام شافی ہوئی پاغ حدیث با عمل که او چه عمل لحرمینی تیر بیساید مالک ہوئی پاغ حدیث با عمل که او چه مجنی والا عمل کری احمد انہنبل ہوئی پاغ حدیث با عمل که او چه کسرت روایت تی امام بولیف ہوئی پاغ حدیث با عمل که او مطابق تو او دا قیدی او غیر مقرب سطح ہوئی زیون مانو خطوہ پا عمل که زب کې کومه څه ډېره ښونه راشي نه مطلب یو د اتباع یو د تقلید ځانو کې ما فرق کړي اتباع تقلید کې فرق دی اتباع څه وایي امام رازی په تفسير سوره کاف کې معنا کړي دا قال الان اتباع کته کومه تعبیری ده دایي کې معنا امام رازی کوي اتباع څه وایي دبل خبر منل بغیر د دلیل من د نبی اسلام مو تدین بغیر د دلیل من یو دې تقلید تقلید د قلا دینه دي. له قلادا غاړ تون وي ټول ینه څنګه قاعده منل د مشرانو زاستمبا دا کمیزونو هات قاعده منل ده چې مرفوع فاعل ني د مرفوع کدا تا قسمي فرراوي ته له قسمه نيږي چې دا چې دینه مرفوع وي همون حقیقت یې مولي دي یا اذذن من زیدون زه کوي که موږ دا قاعده معنی لرا چې فایل نو غیر مقلید ته یو منی دا قاعده کته معنی ورته مقلید شو اګه ته معنی ان نو ته داخلي شي دوه خبرې یو خبره اوسه کته یا وړه قاعده معنی لراږي نو که قاعده معنی نه دی ته وایي تقلید دی دې 400 معنی ته مو اوسه وځي کې دا قاعده دې معنی لرا هم تا راکې تقلید کو کنه ژو تاسو ته څه شویل چې یو خانو او به متبر سره ایجرت کیره زیمن کې کېده نو زه یې ټول علماء غمو شو در زورو سره رل داره به خپل پخلو کوم درو ندی ملیان سره ناسو سنچای چې توئی ته تلم ما یو رځه سار یو صورت ویอัลتامیان سره باغانا سو شیدنه غراته خپل څنګه کی ما جي صورت نه چتتاي کا کلاصه بره کی تاتي ستامش نو ملاحظه وته خاصي تا وجت کاتن بره به موريثي به خبر کوم تا سره نه ديش کرتي سو ما قران داس نور دي ما ني چتتا کا ته چي په اي وي لني اوس نازي دي تيرا قران داس وي داسه قران تاس نور دي نو بتاو چيره کې ساتي نوبيا باغه پسته کې ورځ راځدل ما ته اغشان تیسولت آتایو وای اغرق تاکی بلا ترک پتا اقل کنی رکی او کله کله بزتلا یو شرط کل تلن فاق تریسیو وای او روز لالم او اغرق ماتو اخدای خرالی سریع غیر مقلد شویو رواریو خان او تانی دارو بو او سید باچاچه غیر مقلد شویو مایما تاسوائی او چیتی لغنی پوکی گنا مزه درو لميان څه کاکه بیا ګورګم متقې کوونه فش دلته لميان راو سره ګې کوونه فش نو ما چې لو لميان مله پوکړینځه وې کوه وې ته پیړه کنه دوخه یا واکه عدالت هغه ته आवाज راای لیکي چا رالا چا پروته ما انده څه په لې اگر راو تندکه ګرې مکلیته هغه تفسير قابل هو نا چاې چې ما چا کوواله کم چې د ماومنۍ اجازه درو ملو وي دا لوبه به واستې ته سبا باج کیږي چې ما زموږه قبره نه راځي عزت او قبره تنګيږي د کیا سره دوه مښک بجای تکلیف او زما کیا نسته ویني دا خو جام باسي مه نه راځن باج قرآن کې پراو يکيم صلاة وکايش کړو اوسه ما يکيم صلاة وکايش کړې خدا ما نه نه مه سم نه دا وی دا عامانه دا چا وی چې جلا مې تر جلا یې منی دا به نه پد جلا یې منی کله معنا بچو چې منی غله غله ما ته یو دی بغرد ما نه شي اګه تر دې څولو د لا کارو چې مونږ دا ما هه یو څه دا مونږه لږه مقاليد دراجو ټایرږي او غوې دیو چې زه مقاليد شتوي غوې دا قاعده نه منله من غوې ایمان ابونطا رڅرګي کې کومه قاعده ویلې دا هغه بهتره شافی چې غرم کده اما چې غرم کده مال کې غمو کده او اولاد ده بزز تخېږي یوګنې چې قاعده دې اومه نه لاله نو دې بدلې کی دا, دا. دا قاعده دی عمرونه کی فاعل و مفعول نو اس جا زدون دا ټول و مفعول د دې لته کیشه دې جن مسلم وو کی معنی کې یو مستند المقلدې کولو موچ معنی دا چې تعالی قاعده عمرونه نو به خو خود تصفيات مانی داګه دا مانی کله نه دې قاعده او دا قاعده د دلیل بون د امام غوري د دلیل څنګه مزبوط کیو ایمان باندې په چې وای چې زما قول بغیر دلیلونه نه مطلب دا دی دا چې زما د قول دلیل شولې نو ترجیح هغه دا معنی دا, دا دا څنګه معنی را لري او چې چا ځان ته چا ځان کوي زه کومه دغه مجمد جوړې نو ما زما مو ټولې کوي زه څه پټم حاجت د ورځې زم <بکینا. تصح> دری پاتشایي لللو خپل جوما شت پای لللو پنې کچا ہے زو دخلون جماعت جوڑوم نو دو زوم پا کم امباری ما او غر زیمو واسا حیات شرم لري سا قدر با نظام پوئے زوم غر مقالج ما شای بس زوم حضب اسلامی ما او دو مطلب پوئے گی سم کیا غصول پا پیسے پکی آخون لقل پئی کر خری کر اس پئی بس پیسے رازی نزا پکیم او دستا سم امباری ما دا دو مرځه ایست په ځی کې نشته کیدای څه کوي نو یقینونه صلات معنا داوا غیب ما غابا انل بسره غیب هغه کوي چې رښتونه پر توې د علم نه به علم د مخلوقات کې د هغه پسابه دي لکه شرقات کې ذکر کړي نو د غیب هغه استاد علم نه کوم پستی نه پاغي نیتم کې چون کدا لفظ عام دی او دے گرن سزین اللہ شامل دے دا قرآن کو اعجاز کی چی قرآن نہایت فسی محجز دے یو دا فساعت تا قرآن ندا اصول دی چی دا چی لفظ راڑی چا غدائی کے معنی دیری معنی دیری دے دا چی لفظ ذکر کنی کی, کی تولو لوش دے تو ای بلاغت لکا تا روڑائی کردہ نوکہ توائی زیدر آزا نارمه تطقی ا کته امر را ځان هېر نو ته دا په لغز استعمال کا چې هغه عام شانی چې توه طالبانو راځي نو ټول راځي زه عمر بکر څخه خالد توف او صفیس منشر ا کته دا وای چې زه دره پاسه ده نو دې مرزي نو نو وي ویلې دا یې دا زه کماکل شری کلام دی اگر خیر شری کلام دا چې تا دې باندې تاسو یا لګې جوړای الګره جامن مسجد والی کیږي نه غوښمنه نه دی خو غن راځي دا دو خیر شری کلام دی وو خیر سره چې کلام کای نه پکندای کی اپدا سے نه یې کی چې په خلکو بولي را نشي اگر کماکل شری که تای ځکې هغه بندا چیزه تي چې کېب رہی کله ورادله لرکی ادر توي دکښه ته په ستر دکښه وینو پهګه ته وې نوم ته نو کړی ده هغه په له پخړی اتا سبد الفاظوی نو نو کړی ده سری کلام دای چې تا مناسبه ستان مله وما د خپل مناسبه ستان را تا کو مناسب مله او زمما مناسب زمما طاندغه راشه نوکا آغا پیادی نو پنادی یہ پیادی نو پنادی تو قرآن لحجیم دا سیجی دا سی لحجیم قرآن نو استعمالی چی آغا سب بھی حلی جئی انا کاری الغیر عاما لحجیم استعمالی دا یہ قرآن کم دا قیدو زال لی علب جعامی اگر لسوالا فرقو لَ منافقان لَا یهود لَا نصارا لَا امیان لَا دا انگر غیر چونکه ایمان ضرورت او اصول باندې نو غیر څه شي وره ملان نه دی کوله ما په څه ما کو نو ایمان په علم کې غیب ذات پر ما پر سترګونه لیدله او زه غیب جنت لیدله منلې خو بیان شه ده زه په ایمان راهم غیب دوزخ ما لرنه لیدله خو قران بیان کړ زه په ایمان مغائب احکام ټول دي مالا ټول نویځ دکړی وزدا منم چې فر رسول سېدي زمات ایمان دا یو ګړې دکړا چې ټول راشمېږي په حسین نو زده کړه کړه مثال دکړی دا ته مثال خو یو ته تشریح نه یو منو بالله دا یو مثال دمثال یو منو بالجنه دا یو مثال دمثال دانه چې دا معنا دا او کې عام الفاظ قرآن براځي د نظر هغه دا ومن دلته له د عام ذکر ته مطلب نه ده لا نه ګڼه افاد دی یو مفصل یو نه په فرض ذکر کوي بل بل نکته وه چې ست ته راته دي دغه د مخ نورانيته مثال کزات نو بلوي دک عمر شه نو بلوي دک بکر شه یم استاد دی دغه د نصاق راتول دي یو یو دغه بلبل ذکر کوته دا یې د مفصلینو خلاف کی راځي نو داغه وځه دا چرا اللہ فکر بار دا مانا مدندہو شاملو لے فل افراد دولا نمفصر تنیو فرد و آغاز کرتا دانا جا تو پید تفصیص ہوکا اور دا قاعدہ و تعالیٰ انشاءاللہ مکی در و دا حل کی فائدہ دلکئی دا قاعدہ مفصر کل کلا یو فرد یو نو ادو مطلق بکر کئی دانا چی دارے لکا ماہو اللہ بہی لغیر اللہ او تا مانا ماہو بہت دکر کئی نو اگر تفس دانه کې ما امله دې پر تاسو اول کله ان شاء الله تشریح کوم نږي مونږه یقین کوي په دې خبره باندې چې څنګه زمانہ پټي نو غدا الستیا دی الله دې کم نه انځری غیب هغه پټي زونه کې الله دې انځری او غیب یقین کوي چې زمانہ کم پټي هغه باندې لماره پوهه یومینا بیل غیب هم برې نه نه وي په غیب پوهه دموګل کا تیر دی با دوائی فرشتی پوژی جنات پوژی لیکن زمین دا زمانے داگئی ملالکی یؤمنون بلغیر یو صد یکونہ بے انہا علم الغیر صحبتان دیکھو لیمان دی ایرہ دو لوگ کافرمہ تو زنیا کے او خیر دا پاٹن ملارا کر رہے ہوں داگئی دوستے ماں مرتا ہوئی گئن ایرہ کتاب چورت او خوڑے ہوڑا خلق روم وَكَانَ النَّا هُ فِي اصْوِي جَهْلٍ عَظِيمٍ خَلق نُوِجْجَنَ كِي پوتِهِ فَجَاؤُوا بِلْبِيَانِ فَبَيِّنُ وَجَوِمُّ نو حق پرست فبِيان رعلا نو خلق صحیح سرگا مجھا باطل و حق مخلوق تغوثن وَكَانَ النَّاسُ فِي جَهْلٍ عَظِيمٍ فَجَاؤُوا بِلْبِيَانِ فَبَيِّنُ وَجَوِمُّ خَلق ده. نُو قِعی دا په قران کویږي موږ مينونه بیل غیب یقین کوي په دې خبره باندې چې کم زماده نظر مې پټ دي الله ته دشوار یقین کوي په هغه شیانو چې کم الله به ان کړی وي موږ غوړې تفصیلا نه ذکره اغلی شیاږي نفقه وای خټ کولو ته نفقتې سوق کرے کله کې دابات منافق کبوزه نو معنا صرف یعنی نه کاروتو کنه منافق مانا آغا تش کوتا پاٹی چو، منافق مانمی کتا، پختا کی معنی، ڈا اولاک عمل منافق مانمت سمان جانا هنداجد کوتا، انه دیچ چلی کرتو و عشرش من دی دیل منجا پختا کی معنی نیچکو رو ازجا اب اربے سرتا شد، دا مناشتا چاگانی، دا کوتا یو، ارسا کی کوتا دی، موسکی کوتا دی، جیاد کی کوتا دی، چوهی کی کوتا دی، رسیبیو کی کوتا دی، واجی کے کوتا دی، کوتا در کوتا، دا نا کوټه دی دیو جناره تمنا کې کوی دا نه چې په پاره بای کې معنا وکړي یومی دا وایي وا تاکلون تراتس اتللمن څه تاسو میراث لور فراځه دی چې استاد دې معنا څنګه وی په تاسو میراث لغم فراځه دی دا کا په تاسو نه ضرول میراث کړي یوه کې میراث لفظ دی کنه پښتوں کې معنا وکړه په خپل داتلې بیا مننه دي په خپلې منوکه کنه راته او تا کډونه تراتہ اتل نن من معنا دا تا د مور مال ډیر پرې او ټول معنی دایږه ارا کمال داوی قران د کل دانې په څو کې معنی زده چې فارکی باندې کې فارسي کې زده کې پنجابه کې پنجابه کې زده کې دغه کې څو مې راځي چې تفسیر نه پښتوه شاید دا جې په څو تفسیر یې مې کېړ د پښتوه تفسیر نشته ما سوته مونږ نه مې ما هغه دغه په څو مې نه چې وارو راوړی دا په یوه کې دی مې سر تهون باندې دا راوړی دا راوړی که څنګه ټوله راوړی ما څنګه ځه کاي ترې مې دلته لکه څو دین را پدوه تفصیل نه دي دا ورته تفصیل کې مونږ څه لوګي آره پدوه ته مونږ شي کولې چې تم ګران ځای راځي دناګه په عربه اچه سان راځي دناګه په پښتو دې چا چې نه چې کوم وي نو دې نه راکی کور یا باڅ نو هغه چې کله خبره کوي و په په ابتیاق څنګه نه نو راایې ان ټول راسته ما هوښی وزاږه کان ورتاري کپټان تا کونم बर्बाद شه در رفتارې منځه شم غجلونه پتا کار و د زړس رفتار زکو چې د رفتار کوم رفتم هواسونه زاغه کان ما خیال تاته زاغهونډه رفتارې تا کونم چې چلد سلو د زړس ستکم बर्बाद شه در رفتارې منځه شم غجلونه د زړګې رفتار نه ځنه او خپل نه يرشه تاسو څنګه پد خپل وانه یو وانه پد خپل چې خپل هم چیرته ځکه ذکره دا د دې زمانی ترجمه را نه په کوی ماره پیوې څنګه کاري کورو ته هغه کو جنو نن سم په څه ځکه کوم ترجمه کېږي زموږ غوږ ورته نه ټولارهږي تاسو چې هغه نه غالي نو قران کې دا کمال دی چې راحت کېږي و مِمَّا رَزَقْنَاھُم مِّن ثَمَرَاتٍ مَّا يَأْكُلُونَ مِن قَبْلُ وَلَٰكِنْ آتَيْنَٰھُم مَّا يُكِنُون مَّنَاسُ يَهُودِيّنَ لَا يَكْرُسْنِكُ أُمَمَنَ مَنِي نَصَارَانِيِّنَ لَا تَوْرَاةَ تِنْكَارُ كَيْ رَجَّ پخَرَ کَدا چلاو کَلا دَا صِفَاتِ ذِکْر کَلا نو حکم وسره نو قرآن نو حکم واوی اُلَٰئِکَ عَلَىٰ حَدَمِ رَبِّهِمْ وَدَاعَتْ کَيْ لَکْوَالِکَا ہدایت وی توفیق تا ہدایت وی حق تا دایت دنیا کے پا حق دی فا هم المفلحون او دایت کامیاب دی دنیا و پا آخر اولائیت هم المفلحون جمعرارا فا کامیاب سوگ دی نزید تنزو صفتن والا دی یو صفت یومنون بالغیر درم صفت یقیمون الصلاة درم صفت ومیما رضاقنا هم ینفقون صلورم صفت يؤمنون بالماندل ایک تمام درمن کبل اپی گن سپت وبال اخرت هم یو کینون کانتی دا پین کینان دا چلو سپتہ کی جا چلا له فنائی کمیات ذالک ال کتاب ذالکا اشارہ کیږي هغه شیتا چې متکلم او مخاطب ترمن دا بیان نه محسوس مننه دا نہ هو کې تاسو لوسی دي چې په اسمه اشاره سره اشاره چیږي محسوس ته نو دا قاعده هغه اکسییته یې کودي نه را کودي قاعده دا په اسم اشاره سره اشاره چیږي هغه شي ته چې په موږ د متکلمو مخاتب کې ذکر وي هغه محسوسهږي محسوستي دا کوي اشاره کې هغه تاسو کومه قاعده نه غنښوساله اسمه اشاره طرح اشارہ کیږي هغه شي تا چې د متکلون او مخاطب ترمنځ ذکر وي که ما سوچېږي غیر محسوس وي واذ یابدل قایظه غل نه او نبی علیہ السلام تا وای امرین فصلین انکصاف بیان وکا فیننا لااتی کا, کا الاکی اشور الحج الاکی اشور اللهم اگر مې وای چې جنگ پکې حرام وي مون پاږه کرا وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هذا الْحَيُّ من, من دا دا دا مدار مثل الله ساتر من ذا في قبيلة مدرطة دا أغضر مدشونا للمدر موجوده مدرق الليب في الخوة وعبد القيس تغيث ربشونيوه أو تغيث لار ورد عبد القيس محاذا تغيث تغيث من نشوها تغيث بغير ذا الشرقه من ذا و هذا اشارك نرى محسوسه وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ دا قبیل دا مدار پرتادا هادا سر اشارت سکی ما یوس کرو عند المتکلم والمخادر دا اینجا ذالکم الله ربکم سمانا سا ذالکم حسوسا نفعه محسوس ہے ندار طلب شاز دی ذالکم اللہ ربکم دا شبتنا تدلویت دکر شو دیتاو ای اللہ مکی شبتنا دکر شیم تدیل شبتنا والا اللہ رب صاصده دا دې متن کې تای کې دي داغه ذالک الكتاب داراتون کې کتاب دې دا چې بیان وکوم شروع وکوم داراتون کې بیان چې کوم دې کتاب دې دارای مفيه شکو دې کې نه لپېتال لا همږي شکو فيه چې شکو دې کې نه لپېتال کولی دvarphiه یا لال نيسته شکو دې ته درای کوي ودې دلال قوی حجتِ برحانِ ساکیغِ نشاکتِ کنسے دا کتاب کے کم بیانو لیشتا تا دوچ شک زگل و بکار چدلائر خیلی حدن للمتقین صفتِ کتاب اولی شکن لے پتا بیان دے متقیانو تا حدن حجتِ متقیانو تا توفیس لے پریکی دے متقیانو نشداز کتاب کی بیان دے متقید تقوان دے تقوان ده تقیی نده تقیی زان ساتا لیه متقی تو متقی دکوئی چه زین زان بچه یه محار منع تقیی زان ساتا دے. او قاف واؤ کی مانا ده مضبوط آلی کلک ده واس که اوکی چه دا اخری وای دا نظر غیر زان اکا دا اولو سمان ازین اخری در کلکی ایسا ادیر زان ساتی کور کوائی رادا خیرات زرور رکم دا یو دسمارا دا تلوستی را دا یومیش پڑا تو که طاقت تیرا شوئرے دا تا تاقت که دو دان بیرطلق کره را از دان کل داستا پلاس کی یور ادوائی یور پردیو دوڑای سخراب شوئرے پردیو روڑای سپا لیتی خدی با پخبرینو پردیو روڑای خایدی با نقطن ا LET دع تبقص مع غلطه تبوا Δرگالي تحتاء خير را تظروشك و ن片 wars Princess عاتوه ير grasp جيتا افسي را هات كلا ع Portland زب الكراس رجه dias و نفسوك في بقية جذي جنبر ع PAT عاتي سور الازوه يرا منضج ليش فرض لي خلق و سجين اې زتا له دې بین لري دا ستا کار دې ځان کوي چې موږ وو ته او چا فخ وراره نو په پغل لتو طالبان وګتانځه جنگو شد مات طالبان یره څل کړه مې دغه د لمنې په اوسو منی زم ما منی زستا کلنګ سو خپل سټو دا میں مکو سیے میں پرائش چیو گتھن تے چائی پر ووملو گوی اماں لا کھتو گورا جرا باے ماں وقت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 ارد دنم منگا منه نکا ما ایم بروکم او بایما ماما او او ایم در مالا خرایوش چای نیسی در پتازوائیم او بید ما ماما بید پول دخوش آلید ما ای خان در ایسا چای پکی که تا را شن چه دو تانی نزد پیاری بسکان سرد دیک نزان تا را چوی دو تا جاون گوری اه اه تا را شنید چای اسکا برا ندیو کله ته برکته کې د دې یو چې کله ورته چا وکړي ته ځای چې په لاره باندې به زه تاره کاي نه پرېږدمه اګه تاسو ګورئ نو په دې کې به وکړی نه دا طریقه دغه ده په شا اګه څل نه درنګ کړه دې زمونږ سره دې موږ ته دا کې وساتې موږ لورای او توا چې نمو یې نو خو پیرا وې چې دوی نه ځو نو چې به موږ راټولې دې وې نو اوس مشته وته رغایتی نه کوي ا موږ نه ده بار ندی موږ به عادت منل کی پری پی او تعالی په د تکو او تا وا ما ته یو شریه طالب ده د رسول الله جن دنیا او د دنیا سره ما نه شلی ما غو ته کوړه دینه اغه یې راته وله بل تر شریه کړو چې تبه ته